Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky është njëri prej takimeve tona së bashku në vazhdim e emisioneve arti i mirë sjelljes. Në çfarëthet ajo që kemi trajtuar gjatë emisioneve të kaluara, ka qenë një tentativë, një përpjekje e jona për të ndriçuar vërtet këto aspekte me të cilat veçohet Islami, apo më mirë të them, të ndriçojmë atë teori dhe atë pjesë të praktikës në të cilën ndoshta nuk gaboj nëse them se kemi ngecje ose kemi nevojë ç'vërtet të njohtohemi për sa afërti me të gjitha rregullat e mirë sjelljes islame. Sot kemi një takim të rëndësishëm me fjalën, me mënyrën se si duhet të drejtu dorëtohemi të, të tjerëve. Dhe kur them të tjerëve, kam për çëllim çdo njerin me të cilin kemi kontakt, çdo njerin me të cilin komunikojmë. Fjalët burojnë dhe dalin nga gjuha. Gjuha është një dhurat të cilën Allahu i madhruar i akadhen njëriut dhe me cilin në mas të madhe e ka daluar dhe e ka privilegjuar nga të gjitha krijesat tjera. Në përmjet gjuës njëriu arin që të fitoj shumë. Po gjithashtu në përmjet gjuës njëriu ka mund si edhe të dështoj. Nga se, shumë prej fjallëve të cilat pëshojnë shumë randë në pëshojnë e veprave të mira në ditën e gjykimit, janë fjallë të cilat i shprejhim me gjuhë dhe aty përfundojnë si aktivitet. Ashtu sikur, edhe shumë fjallë të tjera janë të atylla që i shprejhim me gjuhë dhe aty mund të jet shkatrimi apo dështimi i njëriut. Lidhur me këtë Fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam njeriu e flet një fjalë e cila është konform kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Dhe ajo fjalë aty personalisht nuk i lën ndonjë përshtytje të veçantë. Ço do të thotë se njeriu e flet një fjalë të mirë e cila është shumë me peshë tek Allahu fuqiplot dhe Allahu shumë shpërblen për atë fjalë ndërsa ky nuk është Sa duhet i vetë dishëm për vlerën e asaj fiale, dhe ajo fjalë bëhet shkaktar që ky njerëz të shkojë në xhennet. Po në anën tjetër, e flet një fjalë e cila bën pjesë në kornizën e atyre xherave me të cilat Allahu nuk është i kënaqur dhe me të cilat Allahu zemërohet, e ky prap nuk i av veshin asaj fiale. Nuk konsideron se vërtet ajo fjalë mund të jetë aq e rrezikshme e ajo fjalë të bëhet shkaktar që kytë të hudhet 7-10 vitet e poshtë në gjehnen. Pra, fjalet që burojnë prej neve, fjalet të cilat i flasim, janë shumë të rëndësishme, por një kosisht janë edhe të rezikshme. Andaj, këtu paracitet, nevoja jonë e madhe që të flasim për këtë tem. Ndërsa, moto e gjithë veprimtari sonë në këtë drejtim, s'ka dyshim është Udhëzimi i Allahut fuqiplot në Kur'anin famlart, ku Allahu i madhruar thot dhe kulu lin nasi husna, njerëzve foluni fjal të mira. Kur thuhet njerëzve, nënkuptohet gjdo njeri i cili përfshihet në këtë term. Gjdo kries e Allahut e cila meriton të quhet njeri, është e drejtë etia dhe obligim i yni çon ne kur komunikojmë të të zgjedhim fjalët tona. Madje ai njerëz mund të jetë që e përbashkëta mes neve dhe atij është vetëm se jemi njerëz, ndërsa të gjitha të tjera të mund të kemi ndryshë. Të mos jesë të mos jetë i të njëjtës racë, të cilës i takojmë ne. Ast mos i takojt të njëjtës etni me neve. Detyrimisht Astë mos i takojt njëti të, të besim të cilit i takojmë ne, por me gjithate, vetëm pëse është njëri, a i meriton që ne ati ti drejtohemi me fjalë të mira dhe kjo për neve është asë gjë më pak se obligim. Ndërsa Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në një hadith madhështor ka udhëzuar në një sjelje e cila buron prej fjallëve. Thotë për që edhe bekime Allahot qoftë në bita. Menkane ju minu billahi o li jaumil akhir, feljekul khajran e u li jasmut. Aji i cili e beson Allahon dhe ditën e gjukimet, ose le të flasmir, ose le të hesht. Pjesa e par, aji që e beson Allahon dhe ditën e gjukimet, është në një farë mënyre një kushtëzim për njerion i cili dëshiron të arri grad të larta, por njeriu i cili vërtet dëshiron të dëshmohet se është njeriu i mirë, se është njeriu i vlerave, i parimeve, i sjelljeve, i pasues i udhëzimit hyjnor dhe ai pretendon se e beson Allahun dhe e do atë. Pretendon se e beson ditën e gjykimit dhe përgatitet për të. Andaj nëse pretendimi i tij dëshiron të jetë i saktë, ai duhet të zgjedhë njërën prej dy alternativave, njërën prej dy mundësive të cilën e ofronë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, e ato mundësi në realiteti janë tri, mirë po për muslimanin duhet si zgjedhje të egzistojnë vetëm dyjë. Thot, le të flasë mirë ose le të heshtë. Mundësia e parë, zgjedhja e parë, alternativa e parë, është shumë pozitive dhe është shumë fisnike, është shumë e mirë. Dhe për këtë muslimanit duhet të asgje dhe mu atë, të flasë mirë. E të folurit mirë nënkuptonë, zhdo gjë të cilës i gëzohet a i që e dëgjanë. Zhdo gjë prej cilës nuk do të pëndohet a i cilë e fletë. Zhdo gjë me cilën kur do të dilet para Allahut në ditën e gjukimit, njeri ju do të gëzohet dhe nuk do të pëndohet. Nuk do të jetë pishmanë se e ka folur një gjë të tillë. Dhe alternativa e dytë apo mundësia e dytë, të cilën na e lën në zgjedhje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë pasi që nuk kemi patur mundësi ta zgjedhim atë të parën, ose le të hesht. Çdo të them se edhe pse në realitet ekzistojnë tre mundësi, që njeriu të flas mirë, të hesht ose të flas keq, neve muslimanat Nuk kemi mundsi të zgjedhim atë të tretën dhe nuk kemi të drejtë të zgjedhim atë të tretën derisa përderisa pretendojmë se e besojmë Allahun dhe ditën e gjykimit. Mu për këtë, për të gjithë ata të cilët pretendojnë se e besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka ofruar vetëm këto dy mundësi të cilat janë mundësi pozitive. E para është aktivitet në të mirën, të flas mirë ose pasivitet që dënë thotë se njeri ju dojtë të heqë dorë nga të folurit e asaj që nuk është e mirë. Mu për këtë, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, kur e ka definuar muslimanin, kur e ka identifikuar ate, kur e ka paracitur se qëfar është muslimani, ka thënë el muslimu, men selim el muslimu në millisanihi o jedih. Musliman i mirë filtë, Muslimani i sinqert dhe i vërtet është vetëm ai njerëj prej dorës vëzhguese të cilit janë të qetë dhe janë rehat muslimanët e tjerë, por jo vetëm muslimanët e tjerë, por edhe njerëzit në përgjithësi. Ai njerëj i cili nuk i shqetëson asmë aktivitetin e tij fizik, e asmë gjuhën e tij të tjerat, ai është musliman nëse i plëtson edhe kushtet tjera të të qenit musliman. Ndërsa një njeri i cili pretendon se është musliman, i plëtson ndoshta shumicin e kushteve praktike, mirë po, fizikisht i shqetson të tjeret, me gjuha në ti nuk i le rahat, a i njeri, si pas vlerësimit të Muhamedit, nuk është musliman i mirë fjellët. Për këtë arsyje të nderuar shikues, gjuha bëhet shkaktarë, çdo njeriu të fitoj shumë, të fitoj atë që e synon çdo njerëj apo çdo duhet ta synoj çdo njerëj në jetën e tij, të fitoj xhenetin. Mirë po, gjuhan në të njëjtën kohë është aq e rrezikshme sa ç'e bën njeriu që të humbas shumë dhe të shkojë në shkatërrim, të shkojë atje ku nuk e dëshiron asnjë njerëj i mençur, të shkojë në xhenem, Allahu na ruaj të gjithëve. Prandajse ne duhet të pyetemi Shumica e formave se si manifestohet kufri, mëzbesimi, a bëhet në ndryshe përveç se me gjuh. Nënë thotë, ku, kufri praktik në shumicën e formave të tia manifestohet jo ndryshe përveç se me fjal. Ashtu edhe sikur, kalimi i njeriot në islam, hapi i par, ka përcimi i pragot të islamit në kuptimin pozitiv, bëhet me gjuh duke e shqiptuar dëshminë e besimit dhe duke deklaruar se nuk ka hyjni që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari. Nëse i çasemi praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këto drejtime, do të vrejmë se vërtet ai ka dhënë shembullin më të mirë, ka dhënë shembullin më brillant se si duhet muslimonit të komunikoj me njerësit. A ti i takon të jep shembol të këtil, nga se Allahu e ka zxedhur qajt të jep shembol të jyra jo. Dhe evrejmë, dheri sa shfletojmë biografinet ti, se Muhamedi sallallahu aleyhi vasallem të gjithëve u drejtohej me një kujdes të veçant. Të gjithëve, ndaj të gjithëve të regon të respekt dhe saher fliste me njerësit, a i zxedhëve të fjalët më të mira ato fjalë që ai i zgjodhte derisa u drejtohej njerëzve derisa komunikonte me ta janë fjalët që vërtet ndoshta ndonjëri prej neve qoftë dallai më i sjellshëm për njerëzve mahnitet kur e sheh se sa mirë u drejtohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm dashamirëve jo vetëm të afërmëve jo vetëm shokëve dhe bashkëmendimtarëve të vet Mirë po edhe kundrështarëve, edhe armicëve, të gjithë atyre u drejtohej me fjalët më të mira. Të mos harojëm momentin e qlirimit të mekës, kur Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem hyri në mekë si nga dhënjimtar, pas tëtë viteve prej ditës kur kishte dal nga meka i përndjekur, i sulmuar, njerëzit të ntonin të avrisnin e kështu merad. me radhë. Me gjithë atë, a i, Me ndihmën dhe përkrahjen e Allahut kthehet si ngadvjimtar por njerëzve u drejtohet duke u thënë: "Çfarë mendoni se do të bëj unë sot me ju?" Ata apo disa prej tyre thanë: "Ti je një vëlla i mirë dhe je bir i një babaje të mirë, andaj prej teje presim vetëm mirësi." Muhammed sallallahu alaihi wasallam u tha: "Shkoni, shpërndahuni se të gjithë jeni të falur." të gjithë jeni të amnestuar. Ku ka fjallë më e mirë se sa kjo? Ku ka veprim më e mirë se sa falja në kohën dhe momentin kur njeriu vërtet ka mundësi që të hakmirët? E këtë e bëjnë vetëm njerëzit e më dhenjë. Këtë e bëjnë vetëm ata njerëz të cilët synim të vetin e kanë gjennetin dhe knaqësin e Allahut fuqib lot. Allah i madhruar Ka dhën në ka dhan shën bu i të mutmir nëpërmjet jetës së të dërguarve dhe të zgjedhurve të tij. Madje Allahu i madhruar kur i ka obliguar ata që të komunikojnë fjalën e fjalën e tij, gjithnjë ka kërkuar prej tyre që ata të zgjedhin fjalët më të mira për të prezantuar para njerëzve fen e Allahut fuçiplot. Do të marrim disa shën bu Ne kemi shembullin e dy të dërguarve, të cilët edhe në kuptimin biologjik ishin vëllëzër njëri me tjetrin. Ata janë Musa i dhe Haruni. Allahu i madhruar i kishte dërguar ata që të ishin pejgamber, që të ishin komunikues të fjalës së Tij te faraoni dhe populli i tij. Allahu i madhruar të regon në surën taha të Kur'anit, se si u është të drejtuar Musait dhe Harunit. U ka thënë, idheba ila fir'auna inna hun taga. Shkoni, ju dy të dërguarit e mi, shkoni të faraoni, nga se faraoni i ka tejkaluar gjithë kufit, me tiranin, me zulumin, me despotizmin e vetë. Me gjithate, u thëtë, fëkula lehu kaulen lejinan, leallëhu jë dhekëru au jëkësha. Por, kur shkoni edhe, edhe pse do t'i drejtojni njëriju i cili vërtet, i ka t'i kaluar të gjithë kufit e njerëzoras, të gjithë kufit e korektsis. Prap se prap, kula lehu kaulen lejjina, ati i flis një fjal të buta. Ati i u drejtoni me fjalë të zxedhura, nga se kjo është e vetëmja mënyrë që do të ndikoj, që ndoshta aj të këndelet, të përmendet, apo të udhëzohet për sëmbari. Që do në thotë se, edhe nëse kemi të bëj me një njeri, i cili vërteti ka të i kaluar të gjithë kufit e njerëzores, në kuptimin negativ, dhe sielet e ti janë të, të, të, të mrapshta, janë të ashpra, janë një njerëzore, me gjitha të Ne, nëse kemi të bëjmë me një njerit të këtil, nuk nalehot që t'i drejtohem i ndryshe, përveç se me fjal të mira, përveç se me fjal të buta, të zgjedhura e kështu me radhë. Nga se vetëm këto fjal janë garanca e vetëme që dikush të këndelet apo të përkujtohet. Nëse edhe këto nuk bëjmë pun, atëherë vrajshdësia nuk do të bëjmë pun në asë një mënyrë. Shembul tjetër, E kemi edhe shembullin e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahim i një njeriu i zgjedhur, një dashamir, një shumë i afërt i Allahut fuqiplot. Dhe për të Allahu na shpjegon duke e përshkruar veprimtarinë e tij, duke e përshkruar edukatën dhe kujdesin e tij gjatë komunikimit me babain e tij. Babai Ibrahim alayhis salatu was salam ishte njëriju i cili mështë te përmi e kundrështon të Ibrahimi. A i ishte njëriju i cili ishte ideolog i besimit të shtrembar, ishte njëriju i cili ndërton të idhuj dhe i detyron të njerëzit që ti adhoronin ata. A i madje ishte kërcnuar të birit Ibrahimit se nëse ti nuk ndalësh së folurit kësi fjalë, dërsa Ibrahim e thërriste në besimin e drejtë, nëse ti o bir nuk ndalesh së folur iksi fjalë, un do të të vras ty. Un do të gurzoj ty e kështu mera. me radhë. Megjithatë, në surën Maryam, Allahu i Madhëruar e përshkruan sjelljen e Ibrahimit me të atën. Se si Ibrahimi jo vetëm që ishte, ishte sjellur mirë me të, mirë po kishte zgjedhur fjalët më të bukura, fjalët më të këndshme, fjalët që të regojnë vërtet edukat të pashembult, dhe në gjithëdhërast Allahu e përshkruan se si Ibrahimi i drejtohet të atit me fjalet ja e beti. O, babaji im i dashur. Pra, vrajtësia e të atit nuk e bëri Ibrahimin që të silet me sielje të pagëvendur me të atin. Përgundra zi, është edukat e të tërguarve të Allahut që kur dikush silet vrajt me ta, kta sillen but me te. Kur ai e shton vrazhdsin, kytere u shtohet butësia dhe ksisoj usoll Ibrahimit me teatin. Kan mbetur te flasim edhe per disa msimet nga nga kjo sjellje e veçant dhe shembullore Ibrahimi e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, por kete me lehen Allahut do ta bajem ne pjesen e dytte te emisionet pas nje shkputje te shkurtër, andaj çndroni me ne. <të> arsikues ja ku jemi saresh. Teman të cilën e kemi zgjedhur sa ta trajtojmë sot së bashku është një temë e rëndësisë së veçantë. Fjala është për gjuhën, aktivitetin e saj, respektivisht porosia madhashtore islame që për të gjithë ata me të cilët komunikojmë të zgjedhin fjalët më të mira të mundshme. Përfunduam në pjesën e parë të emisionit duke përmendur shembullin e Ibrahimit Njëriut të cilit i ati i ishte kërcnuar se do të vriste nëse në ai nuk përfundon të se foluri fjallët të cilat i fliste. Ato ishin komunikimi dhe shpjegimi i fjallëve të Allahut, asë gjëmëtej përse kjo. Me gjithate, kjo vrajshdësi, Ibrahimin e bëri akoma më të butë. Kjo sjellë e keqe e të atit, Ibrahimin e bëri akoma më të sjellë shëmë. Për kësaj të nderuar shikues ne duhet të nxjerrim një mësim shumë të madh. Në rast se na ndodh që dikush të sillet keq me ne, derisa ne komunikojmë me te, dojtë të, duhet të kujtojm dy gjëra shumë të rëndësishme. E para, duhet ta pyesim veten, a thua, a jam un më i mirë dhe më i vlefshëm se Ibrahimi alayhi salatu vesselam? Dhe përzejja paraprakisht është e dim se është negative. Asnjëri prej neve nuk ka mundësi që të bëhet më i mirë dhe më i vlefshëm se sa Ibrahimi alayhi salatu vesselam. Na anë teatër derisa komunikojmë, derisa e kemi përballë neve një njerëz, i cili ndoshta na kundërshton, i cili ndoshta na ofendon, i cili ndoshta na kërcënohet. Mirë, por duhet të pyesim veten prapë. A thua ky njerëz, a mund të jetë më i keq? A mund të jetë më kriminal sa sa babai i Ibrahimit alayhi salatu vesselam? Dhe përgjegja prapë do tjetë negative, për arsye se kam përshtypjen se ne të nderuarit e mi, derisa komunikojme njerëz, nuk do të rastisim që të komunikojme ndonji më të keqë, më të pa përshtatëshëm, më të pa gëvendur se sa baba i Ibrahimit, a.s. Ose, derisa dikush nga drejtohet, qofte dhe me fjalë provokuese, ose ofenduese, ose kërcnuese, prapë se prapë, kam bindjen se ato fjalë dhe ato kërcënime nuk arrijnë deri në nivelin e kërcënimit për jetën tonë dhe për sigurinë tonë. Askush nuk na nuk na kërcënon se do të na vras nëse vazhdojmë të flasim atë që e dimë për të vërtetë dhe për të saktë. Andaj kur ndodhemi në situata të tilla, do të kujtojmë se ne nuk jemi në shkallën e Ibrahimit alayhiselam. Ai që çëndron përbal neve, nuk është në shkallën e ideologot të idhujtaris. Nuk është në shkallën njëriut i cili prodhon idhuj dhe i detyron njërzit që ti adhorojnë ata. Shumë më letë se kjo, përbal neve mund të qëndrojnë një njëri i cili ka një pikpamje e cila dalon për i pikpamjeve tona. Ose një njëri i njëranti i cili nuk e ka idén se për çka poflasim ne. Andaj ne nuk du të tja lejojmë vete sonë që sjellja jon të jetë më pak e mirë se sa sjellja e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Apo të mos i a lejoim vetes që ne të zgjedhim fjalë tjera përveç atyre fjalëve të cilat Allahu i ka obliguar që të zgjedhin Musa dhe Haruni kur i janë drejtuar njerëut të dëshmuar historikisht se ka qenë njëri i keq, ai është faraoni. Pra Nëse Allahu atyre u ka thënë, kula lehu kaulen lejina, ati ju drejtoni me fjallë të buta dhe të mira, atër ku jemi ne deri sa komunikojmë me njërez të cilët patyushim janë më të mirë se sa faraoni. Patyushim janë më meritor që ne të zgjedhin për ta fjallët e mira dhe fjallët e buta. Andaj të ndëruar shikues, në asë një mënyrë nuk dojtë t'i harojmë këto regullat, nuk do të tiharojmë këto udhëzimet cilat burojnë prej mësimeve të Allahut fuqiplot edhe prej udhëzimeve të të gjithë të dërguarve të ti. E posa qërisht udhëzimeve që burojnë nga jeta dhe vëfrimtaria e të dërguarit të fundit Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Për ndryshe, Allahut i madhëruar në përmjet Kur'anit familiar të nadrejtohet me udhëzimet të atilat të cilat vërtet dëshmojnë se nevojitet vetëmohim i madhë që njëriu ta të i kaloj gjendjen e këthimit të fjales së keqe me të njëjtë. Për kundë razim muslimani është i obliguar që fjallën e keqe ta këthej me fjallë të mirë, sjeljen e keqe të dikujt ta këthej me sjeljet të veten të mirë, e kështu mera. A nuk në thotë Allahu i madhruar idhfa bil lati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatan ka annahu waliyyun hamim tekecen ktheje me mtemiren e mundshme tekecen se ta bën dikush ktheje me mtemiren e mundshme çot ti do t'ja bosh atij dhe ke për të par kjo është fjalë të cilën e thot Allahu madhruar Zoti i gjithësisë i gjithdijshmi dhe ke për të par se ai në mestejë edhe të cilit ka armiqësi do të shëndrojt në një mik shumë të afërt. Andaj, kjo është alternativa të cilën për neve e ka zxedhur Allahu i madhruar. Kjo është mundësia të cilën Allahu na e jepë dhe ne, pando një diskutim, duhet të pranojmë. Allahu i madhruar thotë në Kur'an, Vëla e gjirimen në kumë shënë anu kaumin në sot dukum anil mesjidil harami në ta'a të du. Asëse si të mos ju shtyjë, asëse si të mos ju detyrojë, Armësia që keni ndaj disa njerëzve të cilët u penguan juve nga besimi juaj, u penguan juve nga adhurimi, u penguan juve nga namazi juaj në Xhaminë e Shenjtë, në çafe. As se si këto gjëra të mos ushtojnë juve që t'i tejkaloni kufijt. Vetëm pas pak ajeteve në të njëjtën sure në surën Al-Ma'ida, Allahu Madhruar thot paraforsisht, njëjtë O la jeriman, ne kom shenaanu qom ala taadilu, adilu, adilu huwa aqrabu lit taqwa. Dhe asse si të mos ju shty juve armiqësia që keni ndaj disa njerëzve, çt të mos bëheni të drejt. Bëhuni të drejt, ngase kjo është rruga e cila shpie në devotshmëri. Të nderuar musliman, sjellja e mirë dhe fjala e mirë duhet të jetë alternativa jon e vetme Në raport me njerëzit Po saqërisht Edhe në rastet kur Ata ndoshta nuk silën mirë me neve Edhe në rastet kur Prej tyre dëgjojmë fjal Të këqia Fjal të cilat në shqetsojnë Fjal të cilat në hjithrojnë E kështu me radh Me gjitha te Në rastet këtila Ne dojtë të bëjmë dalimin mes neve edhe atyre Nëse dikush në shanë Apo në ofendon Ater cilit do të jetë dalimin mes neve edhe aty nëse i akëthejmë me të njëtë atë fjallë, edhe silemi me te, me të njëtë atë sjelje dhe gjestet të ulta dhe të papranuashme. Pra, ne do të aqesim vetën në shesh, dhe ne do të tregojmë se jemi pasues të udhëzimit hyjënor, se jemi pasues të rrugës e Muhammedit sëllallahu aleyhi vesellem, njëriut më të mirë që ka shkelur në ftyrën e tokës, vetëm atëherë kur sjeljet tona, fjallet tona, gjestet tona, d prer atyre të cilat ne vërtet nuk i pëlqejm. Prer atyre xesteve dhe fjalëve me të cilat ne nuk pajtohemi, pra ofendimin nuk e kthejmë me ofendim, sharjen nuk e kthejmë me sharje. Veprën e ultë dhe të keqe nuk e kthejmë me të njëjtën mas, por ne i zgjedhim fjalët tona, i zgjedhim sjelljen tona dhe sillemi më së miri çash e mundshme dhe që na e lejojnë mundësinë tona. Kjo është dhe këto regula vlejnë kër janë në pyetje të gjithë njerëzit pa dalim. Qofshin ata edhe njerëz të besimeve tjera, apo qofshin ata edhe njerëz të cilet ndoshta janë të disponuar armitsisht ndaj neve. Neve prapë se prapë nuk në alejohet që armitsisht të silemi me të tjerat. Ndërsa kër janë në pyetje muslimanët, kër janë në pyetje muslimanët, njerëzit me cilët e ndajm të njetin besim, njerëzit me cilën falimin të njetin gjami e bëjm i badetin së bashku e kështu me radh, atër këtu ku i desi jon dojt të jet akoma më i veçant nga si Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e ka formuluar se prej obligimeve që ka muslimani ndaj muslimanit përve së tjera është këfimi i selamit e selami nuk është gjëtë jetër vetëm se shprejhje me goj ndërsa Në një hadith hadith thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Fjala e mirë është sadaka." Fjala e bukur është lëmosh. Cili prej neve e ndjen të tepërt dhe e ndjen të paarrëshme që në çdo rast dhe në çdo hap të jap lëmosh. Cili prej neve e ndjen veten se vërtet ka mjaft shpërblime. Ka mjaft vepra të mira të siguruar tek Allahu. Cili prej neve ndihen veten se ka fituar mjaft sevape e ç të mos shfrytëzoj rastin që në çdo fjalë të fitoj edhe nga një shpërblim apo edhe nga shumë shpërblime. Si mund të arrihet një gjë e tillë? Do të arrihet nëse ne i zgjedhim fjalët tona. Nëse ne flasim vetëm fjalë të mira, atëherë do të arrim që çdo fjalë e jona të regjistrohet si lomos e dhënë një të varfri, si një bëmjërsi e ofruar një nevojtari, si një humanizm drejtuar një njeriu, një kryese të Allahu të fuqiplot. Këtë pra, do të arrim vetëm nëse prej neve dëgjohen vetëm fjal të mira. Pra, asë njeri prej neve nuk e ndien vetën se nuk ka nevoj që të silet ashtu si nga ka udhëzuar Allahu dhe si nga ka udhëzuar Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Nga se, Gjdo musliman, gjdo besimtar, në shpirtin e ti e ndijen nevojen për të fituar sa mëtej për shpërblime për veprat e mira që i ban. Andaj, nuk kemi arshuetim nëse i zhvlerësojmë veprat e mira. I dërguar e Allahutu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam thot, la tahkiran në minel ma'ru fëshejën, en, o leu entelka e khake bi ojhëhin talk. A se si mos në në qma asë gjë prej vepra e të mira, asëse si mos me ndo se një vejpër të thuash është e vogël, qëfar do të mboj dobi një vejpër e këtil, madje, thotë qofte dhe të takosh vëlajnë të qelur, me fityr të, të buzëshër. E lere më, nëse kjo te i kalohet me një vejpër e cila arrihet, apo një vejpër e cila është një shkallë më e lartë. E një shkallë më e lartë, se sa fityra e buzëshër, është fjala e bukur. Fjala e bukur për t'cilën po na mëson Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem se ajo është një lomësh, çdo njerëz i cili jep lomësh. Madje kët mund ta them edhe pavarësisht se cili besim i takon. Çdo njerëz i cili jep lomësh, çdo njerëz i cili asaj zgjat dorën e ndihmës një nevojtari, e ndin në shpirtin e vet dhe në zemrën e vet një kënaqësi. Dhe kët padyshimse e ndin çdo njeri do e përjeton atë. Mirë po muslimani, besimtari e ndin këtë në mënyrë shumë të veçantë, për arsyesë përveç asaj kënaqësie natyrshme që e përjeton si si pasojë si rezultat i i i, i ndihmës që ia ja ka ofruar dikujt, por e ndin edhe një kënaqësi shtesë nga se i kujtohet shpërblimi që Allahu i Madhror ka përgatitur për ata të cilët janë të dobishëm jan të dobishëm për njerëzit. E këto kemi mundësi ta përjetojmë dhe t'i ja sigurojmë veten son derisa flasim edhe komunikojmë me njerëzit. Në çdo rast derisa flasim me të tjerët, nëse i zgjedhim fjalët tona, nëse sillemi mirë me tha e kështu me radh, atëherë s'ka dyshim se kemi siguruar shumë lomosha të dhëna, shumë bamirsi të kryera, shumë humanizma të bër ndaj njerëzve nga se fjala e mirë ka ndikimin e veprasë së mirë. Fjallën e mirë, derisa i drejtoj është dikujt me fjallë të mirë dhe të zgjedhur, s'ka dyshim se ti ndikon pozitivisht në disponimin e ti. Ashtu sikur se do të ndikoje negativisht sikur të përdorje fjallë të këqia me te. E hidron, e piklon, e mërzit, e shqetson, ashtu do tjetë ndikimi i fjallës së mirë në qetsimin e ti në për mirësimin e disponimit të mirë të ti në gëzimin e ti e kështu mëralë. Për këtë arsye, Allahu në përmjet Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, na i kam suar këto gjera dhe gjera të në gjashmet cilat ndikojnë në disponimin e të tjerve. Ta marim shembul selamin, për shëndetjen me selam. Thot Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem në një hadith. As njeri për juve nuk do të futet në gjennet për deri sa të mos besojë dhe nuk keni besuar përderi sa të mos e doni njëri tjetrin, përderi sa të mos keni raporte dashamirëse dhe njëri tjetrit. A dëshironi të ju të regoj një vej për të cilën nëse e praktikoni, do të duani më te për njëri tjetrin, sa më te për përshëndetuni me selam dhe mjedëvejte. Sa më te për përshëndetuni me selam, me shprejhen e selamu aleikum, sa më te për i a dëshironi shpotimin, pacen dhe lëmëtorin njëri tjetrit. Dhe kjo arrihet nëse e praktikojmë sa më shpesh këtë mënyrë të përshëndetjes, këtë mënyrë të urimit, sa më tepër ua dëshirojmë të mirat dhe i shprejhim ato me gjuhën ton që ua dëshirojmë ato të mira të tjerëve. U për këtë të nderuar shikues, islami insiston që vërtet ne derisa komunikojmë me të tjerët të zgjedhin fjalet më të mira të zxedhin fjalet më të këndshme, të zxedhin fjalet për të cilat edhim sigurisht se ato do të këndikim pozitiv të këtjetri, të kë aji i cili i dëgjon ato. Fundja dojtë të njësim i prejvejtë të son. A do të ishim të knachur, a do të në gëzonte si kur dikush të sile i meneve në mënyrë të pa gëvendur. A do të në gëzonte si kur dikush të mos izgjith të fjalet kur nga drejtohet. Apo, të nga drejtohe me fjal ofenduese, me fjal nëndshmuese, me fjal kërcnuese e kështu më radhë. Sigurisht se një gjë e tjilë do të ndikon të shumë keqë në gjendjen dhe në disponimin tonë. Atëher të kemi parasysh se e njët asilet do të ndikoj njët të kaj të cilit ne i drejtohemi. Ose, a do të ishim të knaquur sa do të nga gëzante kur Aji i cili komunikon me neve në drejtojt me fjalet më të bukura, me edukatën më të mirë, të regon fjal dhe zxedh fjal respektin da i neve, sigurisht se endim vetën mirë dhe një gjëtë të tilë e përjetojmë shumë kandëshëm. Andaj të njëtën edhe ne duhet të abojmë karshit të tjereve. Në anën tjetër, islami në këshilonë dhe u dhëzonë që në mënyrë të veçantë të jemi të sjelëshëm me njerëzit të cilët janë më të vjetër se ne, që janë më me autoritet se ne, si kur se janë djetarët, apo njerëzit të cilët vërtet e kanë të natyrshëm autoritetin dhe ne duhet si të këtilë të pranojmë dhe të pranojmë autoritetin e tyre, pra, islami insiston për e neve që posa qërisht kur komunikojmë me ta, të silemi sa më mirë, edhe të drejtohemi me fjalë sa më të zgjedhura. Për shembol, i riu t'i drejtohet të vjetrit duke e respektuar një kodeks të veçan të mirësjeljes. I pari e përshëndet, kur i drejtohet, i drejtohet me ju, ose e zgjedhë një fjalë, një prefiks të cilët janë shqyqyrëzotit prezent edhe në gjuhën tonë, si kur me baca ose agja ose gjagji, ose inderuari, ose zotri, ose kështu me radh, me një fjal, gjdo fjal e cila të regon se vërtet ti e i vetëdishëm për vlerën që ka a e njeri të këti. Dhe kjo padushim se do ta gëzoj dhe do ta disponoj atë njeri të vjetër dhe të moshuar kur e ka parasysh se akoma rinia din të silen me njerëzit e vjetër. Akoma din Tua të regojnë respektin, dhe e respekt atë do të gëzoj dhe pjesën e mbetur të jetës së ti. Nëse e tërë shosëria filon të silet me ta në këtë mënyrë, pjesën e mbetur të jetës së ti, sigurisht se do të kaloj shumë më lehtë edhe shumë më mirë edhe shumë më kandëshën. Para mendoni, sa e lehtë është të hithërosh një të moshuar, sa e lehtë është të shqetsosh atë dhe sa shumë pasoja do të lej, sa shumë gjurëm të këqia do të lej shqetsimi i ti në jetën dhe në pleqerin e ti. E njëta ndodhë në sesilemi mirë me te, a i do të gëzohet, a i do të disponohet, a i do të knaqet, ndërsa këtë knaqësi do të ja ofrojmë ne me sieljet tona dhe me fjalet tona. Andaj, as njeri prej neve nuk dojtë të kursej mundin, nuk dojtë të kursej fjalet e mira, që kësisoj të silet me më të vjetrit. Kjo është për të vjetrit edhe për njerëzit me autoritet. Në veçanti, por edhe me njerëzit tjerë derisa komunikojmë në përgjithsi. Duhet e imi të bindur dhe në asë një moment të mos harojmë se Allahu i madhruar do të nashë përblej për këto fjalët të mira të cilat i flasim. Ashtu sikur se do të japim përgjithsi për fjalët e pamatorat cilat prapë borojnë prej neve interesajemi duke folur për fjalët e mira, Allahu do të na shpërblej dhe do ta xejm përfitimin, profitin prej atyre fjalëve çysh duke çën në këtë botë, e të mos fjalë e të mos flasim më për shpërblimin, për shpërblimin me cilin do të ballafaqohemi dhe me cilin do të kënaqemi në botën tjetër. Andaj të mos harrojmë të ndëruar shikues, të mos harrojmë të ndëruar vëllezër dhe motra sa Allahu i mëdhruar na ka urdhëruar dhe na ka udhëzuar dhe ne duhet të sfrytojmë që kjo të jetë të bëhet motto e jetës son. Wa qulu lin nasi husna dhe njerëzve foluni fjalë të mira dhe të bukura. Me kaç e përfundojmë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh the the the